Він пішов до султанової юрти і чекав, доки султан вийде. Хотів поговорити з ним, але стримуючи собі воручу ненависть. Та коли султан вийшов з юрти, за ним майже у світ вийшла і шалпан, і Айдар зустрівся з її поглядом трохи зляканим, але й відчудженим, замкненим, чужим, відсторонним. Водночас же на денці щось пробувалося. Щось таке своє, таке до болю рідне, що, коли Айдар глянув на касим Султана, який стояв на відстані кількох кроків перед ним, невисокий, худий, з гострими вулицями і очима хижого, настовбученого птаха, лють заклекотала у ньому, бо цей, цей вбив, зрадив усіх і її, забрав її. Він сміяв він старий, нелюд. І Айдар схопився за ножа, що висів на поясі, але нукери султанові були на поготові, і хлопці негайно ж схопили. Собача кров! Батько був собака, і цей собачий син, шпигун, посилали його, щоб вбити мене. Висадив там, Ташкенті, так Ще й купили його. Ще батько хотів бунтувати, теж видно з ташкенцями у змові і з бухарським уміром. А цього, може, і намовив у полон здатись, щоб передати туди якісь свісті. Так, собаці і смерть собача буде. Завтра привселюдно, як шпигунає зрадника, наказує війську закидати камінням. Отут, серед степу. І могила його буде якщо кожен камінчик кине, а ми завтра знімаємось. Пора в Туркестан, до Есимхана. Касим Султан вже трохи оправився від пережитого струсу і нападу гніву, і тепер вже зловісно посміхався, наперед смакуючи завтрашнє видовище. Зв'язаний Айдар зустрівся поглядом із шалопан, на одну лише мить і відчув – їй жаль було його, дуже жаль. Але вона вибрала власну долю, свою, своєї дитини і майбутніх дітей. Вона сумувала за Ейдаром, але їхні шляхи велися вже зовсім порізно. Вона була чужа йому. Ця молода жінка, вона була зовсім чужа йому зараз, хоч і сумувала за ним. Ейдар Зламався і все збайдужило йому, усе навколо, хоч і чув, як Касим хан сказав кинути його у крайню юрту. Не з'їсть там скарбів, а там сторожа безпечніша, бо всяке буває. Йому усе збайдужило. Аж десь тоді, коли лежав у юрті, коли споночило довкола. Він утямив, що тепер чекає його ганебна смерть і нічого більше, розгадав про росута, якого лишив серед ночі біля старого Мазара, і йому стало боляче й тужно за всіма тими місяцями, які вони провели разом, за тим часом, коли вони полювали на ховрахів, смажили по ночі, коли він вів оросута в аул, казахів землеробів, за всім, що єднало їх ці довгі місяці впродовж, яких він добрався до своїх, щоб нарватися нарешті на гори, біду і свою ганебну смерть. А що ж буде з тим Оросутом? Його ж здибавши, можуть забити, а ні, то забрати в полон, як Туленгута, А винен Усе він, Айдар. Ой, недарма дарма не хотів їхати до них, Як вчував, недарма, і правда, лихо йому тут, А не допомога. І упередити його від цього лиха Айдар вже ніяк не зможе. Айдар раптом згадав усмішку Росу широку, Білозубу, кучеряве волосся, що відросло аж по плечі, І яскраво блакитні очі. Якось Айдар дивувався, помітивши, які в Оросута дивні очі. Він ніколи таких не бачив раніше.